як у хлопчика-провідника обличчя жовтого кольору з широкими вилицями. Він дав знак, мандрівники сіли у човен. Незаваром вони були на протилежному боці. Зарислав допоміг чоловікові заховати човен у кущах, а потім за його мовчазним жестом рушили в путь. І шли всю ніч під зорями. Провідник інколи запалював дивний вогонь, що дрімав у маленькій блискучій ладунці. Спалахнувши пломінь, не мерехтів, не колихався від вітру. На світанку їх огорнув сірий морок. З усіх боків обступили вологі хмари. Стало глухо і непривітно. Провідник звелів чекати, а сам зник. Побратими взялися за руки, бо навіть на відстані кроку обриси людини губилися в Ємлі. Згодом довкола заясніло, хмари розійшлися, Вгорі засміялося ніжно-блакитне дивоколо. Скільки оком кинь, в незміряність котилися скелясті хвилі гір, грали під вранішнім сонцем райдужними барвами, а перед мандрівниками лежала глибока долина, порожня і безвидна. «Куди ми прийшли?» – занепокоївся вітрограй. «Ні душі, а йти далі нікуди». Зненацька перед ними на схилі долини замерехтіли іскри, ніби під подихом нечутного вітру хвилювалася незрима запона. За якусь мить вона розійшлася, і слов'яни побачили двох людей, чоловіка і жінку. Зарислав Охнув від несподіванки, щасливо засміявся. Люди були вбрані у білесенькі, як сніг сорочки, вишиті знайомими яровицькими узорами. Такими самісінькими, як у рідному краю, чоловік був темнорусий, з невеликою борідкою та вусами, великі темно сині очі промінилися добром і щирістю. Жінка мала вінок на золотистих косах. Погляд її відбивав лазурність дивокола. Повні трояндові уста сміхалися мудро і схвально. Вітаємо вас, мужні діти, сказав чоловік. І побратимам здалося, що той голос пролунав у їхній свідомості. — Мужність і незламність привели вас сюди, — додала жінка. — І тайно відкрилася вашому серцю. — Хто ви? — схвильовано запитав Зарослав. — Рід і лада, — просто сказав чоловік. — Ваші пращури. — Правду казав Баян, — щасливо відокнувся Яровид. А я все гадав, що то казка. Казка, весело згодилася жінка. Саме казка не вмирає ніколи, бо вона зберігає в собі зерня та правди. Де ж ваш притулок, пращури? Оця пустельна долина? Пустельна для чужого ока. Лада махнула рукою, незрима запона колихнулася, попливла, а за нею в долині виросли образи гарних будівель, під сонцем заблищали розмаїті бані покрівель, і все те чарівне поселення потопало в повній буйнолистого саду. Дихнув легіт, запах незнайомих квітів проник у груди, прояснив свідомість. Побратими дивилися на те диво, мовчали, не в силі відвести погляду від небувалого, що так несподівано відкрилося у суворих горах. «Що повело вас у тяжкі мандри?» порушив тишу рід. «Жива вода!» сказав Єровит. «Нам треба її мати і привести до рідного краю. Наші мудрі наставники сказали, що жива вода є лише тут, у зоряних синів. Жива вода!» сумовито, хоча й лагідно повторила лада, наблизившись до Зорислава. Вона провела долони по його русявих кучерях, і хлопець відчув у серці солодку знемогу. «Для кожного є своя жива вода, любі діти!» «Не збагну!» – прошепотів хлопець. «Ми покажемо вам те, що належить знати!» – сказав Рід. «Ходімо з нами, ви розповісте нам все, що сталося з вами, а вже потім буде мова про живу воду». Рід і Лада рушили, і зачудовні побратими стали спускатися вслід за ними до Казкової долини. Між зорями мандрівників поселили у затишному притулку, з вікон якого видно було сад, квітучі кущі троянд,